Cântă cucu pe găleată Cântă cucu pe găleată Săptămâna mi se gata Săptămâna mi se gata Ei, și încet, încet, și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 Da... Da... Ziua bună, Floare! Ziua bună, bătine, Da... Hai să ne hudinim o leacă, da? Și batalele Lele Floare, nu știi vorba aceea? Care vorba, Bătăie Ei, care vorba? cine mai milos pe lume decât somnul? Bătrâna se uită în sus și zice... Mm. Bulbunc de aur în piele de taur. Ei, ce-i? Ei soarele! Dar dacă am o strachină cu doi pești, unul cald și altul rece, ce înseamnă? E, soarele luna, maică, zice bătrâna și dă să prindă o muscă ce tocmai se așezase pe mânecă. Da, dar ia să te aud!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 E, da, păi cum boala nu mi s-o ronfla ochii dacă râd câte de, de mare. De multe ori mă țin cu mânele amândouă de pântece și gândesc că dau timp mine pe ochi de-atâta râs. Și de ce eriți tu așa muscă, hai? Păi ia, mă pun pe ochi, pe frunte, pe nas, unde se găde la omul maia naibii și când dă bietul om să mă pleznească, eu fug. Și-așa, pleznindu-se singur, omul omului o ochii de durere și de ciudă, iar mie mi-esă ochii de râs și de bucurie. Ah, da, dar mai ții minte când a zis cu mătru linia vorba asta? Da, cum? Era el într-o duminică de mart, la crâșmă, o mătate nu vedea de o să ieie paharul. Și-a venit muierea lui să-l ducă acasă. Și-l-a trânțit un soare ce -nulcică.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 Și bobița începu să cădea pe jos. Bombița aceea era cam moțetită, dar când șoricelul nu era destul de priceput, nici de prins cu vino, luau o mâncă repede și ce most tuese îmbătă. Puse dar mâinile la spinare și cutița la solt, ci striga în gura mare. He, he, he, unde pisica? acum să-mi vine să mă vadă, Să mă iau la tântră cu dumnea ei Și să-mi o tăvălesc un poțin Că tu-i podul ăsta de mare Zau, ce poftă de bătaie mai am Și ce top ce sus, top în jos Știi omul când are chef de joc Pisica, auzi vorbele acelea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 E trucul ril de viță E eu te iau la mine acasă și toi i duce la mândra, mai să te gustopie și ea. Ai, nu, eu ți am mai spus, nu, voi, da, spun. hai, spune că mă doare capul, nu știu cum. Da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 Asta, doctorie, eu o știu din bătrâni pentru neamul vostru. Cerpele făcu după sfatul câinelui, Dar trecând un drumesc tocmai atunci, trebuie cu un cioma capul cerpelui și așa durerea de cap îi dispăru pentru vieție. Și de atunci, din vremile vechi, pe când obicele vorbeau și nu se mâncau precum câni între ei cum e astăzi, a rămas poveste și stire că pe câine,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 Da? Dar ce te ai spăimit așa? Bă, zi, ai uitat că mergem cu trenul o, Da, unde trenul ăsta? nu! o să vină Se spune ușor că Eu, dacă îți mai trează Tu ca un iepure moarte de frică Cine n-a crescut cu trenul Se teme de el Că vorba ce, O să eu eu iepure Dar mai sunt pe lume și broaste Se zice că odată Toată ceata iepurească Ți-o ce adunat la un loc Eram un iepure bătrân Și ăsta O convocată adunare iepurească Se țină un spat, Aici colo Le Spune iepurele îl bătrân la toți Zice Mă, multe La ce ne-am strâns noi aici Videți că noi am mai ficoși pe lume Noi Trebuie să fugim nu ca bine, ne pușcă. Puii noștri îi mâncăcioarele, coadele. Tot cu vârica trebuie să stăm ascuți, și eu am crezut de bine, zice, ca să ne prăpătim odată, tot neamul e pureț. Să nu mai fie prea lume neamul nostru. Și anume cum? întreabă el alții. Apoi, știți voi balta aia mare acolo, pe lângă aia, care am trecut de multe ori,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 Apă, n-ați văzut că au fost alte animale mai ficoase ca noi, ce de frica noastră s-au rânecat? Așa, noi mergem mai departe și nu ne necăm că mai sunt alții mai fricoși ca noi. A, asta, asta e, Lelea, Floario. Suntem spăimoși ca iepurii și pățim rușine. Ea ca, ba, din pricina trenului ăsta, ba, din alte pricini, dar... Ni se pătra când te-ai cuibărit în piele de urs și faci ca ursul noi bine. Cum am pățit mai de că m-au ca hoții și-au spurit găinele și au vrut să mă scape în un plăcău. Și când era mai viteaz, flăcău, s-a spărit, i-a șobolat ce trecea prin și a fugit mâncând pământul. Zice, nu asta, i e Asta e vitezie a ursului.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 Bre, da' strașnică, legheoană asta, așa de mică s-a omorât cu gemite seara. Ea să mă sui în copac și să mă ui și eu să vă ce-o mai face. Alătul lângă prioară era curcat în frunze un porc mistret. Când se mai încălzește, porcul începe să dea din coadă. Pisica-țist, socoteste că ieșoarite și sări pe coada porcului, trăgând de ea.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 Că nu fi mântă. Așa, e, zi, e, dacă e, mai trăie muierea mea, Dumnezeu să o hodinească, aștepta ea cât aștepta, așa ca noi. Și dacă vedea că nu mai vine, pornea că gându și ajungea la oraș mai repede ca trenul ăsta. E, s-o Dumnezeu, că bună femeie mai era. Dar ta tot cocoș, tot cocoș pe lângă ea.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 Da' multe n-ai pomenit, dumneata, bă, diechiţa, până nu te-am fost zise. Pune-mi barioc în censori, Pune-mi în tesori, să buchetel de flori, să ți fac buchetel de flori. Buchetel de flori mărute, să pețești, bagi mai multe e buchetel de flori mărunte Să pețești, ba o mai Uu, multe dar, dar ce faci? Ce faci? Mm, ia că mai cânt, că tot nu a să mă mudă. Ia, așa cântam în tinerețe când erau flăcăi pe-aproape dar eu cum vă mai cântam, vouă, fetelor? E <laughs> de pe treia luni în grădina cea cu pruni, fac fetele rugăciuni Sâmbătă Duminica să se poată mări Măi, mai mai, mai mai Da, da. de dracu pe fântână lângă fata cea bătrână Și ea la ursete-l mână Vine dracu necăjit Și barba ia căruntit de când umbla la petit. Heda nu s-a măritat nici dracul nu a luat și a rămas de resensat. în sat ce ne băgă. Ia sa sa sa dar sa mai văzut sa sa ca o sa sa sa sa sa sa sa Scoate biletul, hai să ne urcăm. Mai fecior, mai fecior, mă taies gheseriș. Uh, Trenul ăsta de la Oraș? Ba, vine de la Oraș Bădie. Da, ăla care se duce unde? -i? Ăla nici n-a venit. Ei, ia, ca să ies ne coborăm și de ne dăm la stat lele florio. Lele florio! Lele florio! Dar nu mai te pasă! așa. Că-ți pergi trenul, bă, din e ghita Unde ești, atât e jos, că-i al tren Dar da te amatale. jos, că e o dată Ai repede, să vezi ce-am găsit Ia, ia, că vezi mai bine, coptilașul care doarme colea pe geam noi ne nu nepotul Pe geam? ce tu poate să-l tecat în tren? Bă, leu, bă, te-ți jos Stai-te jos la scoală, te ca pleacă trenul Mă, no, op, mă mălică, dar parcă mai era unul Păi, băia ca și doi, că și ne poată tale cu a meu, nu o vezi? Ce-a rumân M-a trimis mama împreună cu ea că n a putut veni Suntem în vacanță Nu, no, Da, bine că a venit și nepotica mea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 Măi, bădine, gheză. Lăcă-i cât eu întâi, că pe urmai cânt, ea tale. Hai, hai, hai. te o cu un Nani, nani, copiliță, draga mame, carupiță, că mama te-a legăna Cin pe față, jaspela cu apă gela ies moare, ca să fii ruptă din soate Hai da, da lui puiule Puiule, puiutule Hai da, lulu. Tule. Nani, nani copiliță, draga mami garofiță, Că mama te-a legăna și pe față te-a Apa de la izvoare, ca să din soare. Hai da lu puiule, puiule, Hai da, lulu, puiule, puiule Nani, nani, puieșor, culcă-mi te, te, și te scoală mare, și te scoală mare, să te duc cu oile pe câmpul. Cu florile să te duc cu vacile pe coasta cu fragile să te ploile să înflorești ca florile hai da Duh!